Eftersom det pågår krig i vår nära omvärld är många svenskar inkallade till beredskapstjänstgöring för att försvara rikets gränser. Genom radion får de möjligheter att sända hälsningar till sina anhöriga. En liten hälsning till min far och mina syskon i Vilmina, samt mina vänner och bekanta, Jompa. Lystring, Långsille, Lystring. Nu är det Halvar som talar och hälsar till Nene, Karl, Barbro och Ingmar. Och du Prole, det är min jobbakompis. Hälsa Ester. Hör. Hallå Kristnahamsepple. Fast sekunderna är knappa. Jag hälsar mamma och pappa. En trådlös kyss på mun av Geor forne Gun.